«Он подивися на батька нашого сірка, і дружинонька є, е, і діточки, як же без цього? А хіба не воює наш кошовий? Гей-гей, синку, не мені тобі казати про це. Пам'ятай, Богдане, рід твій має на землі залишитися, це закон життя. Ти козак, всяке може трапитися з тобою». «Хай Господь від того береже», – перехрестилася жінка, – «а все ж таки про майбутнє думати треба. Та й мені, старій, радість від онуків була б, коли не берегла на чужині свою настуню, то хоч від другої донечки маляток дочекатися». Окрім власних сердечних справ, не давала ще спокою Богданові таємниця скарбу, довірена братом Дмитром. Всі ці роки юнак про неї не забував, а останнім часом навіть поривався розповісти все Кошовому Сіркові, але не зважувався. Хто зна, скільки це тривало, якби не несподіваний похід отамана Сірка? Ну що... «Тисячнику!» – перепинив Краченка полковник, коли всі пообіді розходилися по куренях. «Чи не знайдеш часу порадитися зі мною?» «Хіба тобі питати мене, батьку?» – посміхнувся Богдан. «На все твоя воля! Тобі та Кошеві служу і служитиму, скільки життя стане!» Та ти таки справді, хлопче, з молодих та ранніх, схвально засміявся і сірко. Скоро в коло козацької старшини увійдеш, то радитимемося з тобою вже інакше. Ну, а поки що, сину, хотів би вислухати твою думку про наш похід на Чигирин. Фортеця там міцна, три ряди ровів та три ряди мурів. Ще й арсенал чималенький, а зайвої крові проливати не хотілося Думаю, що чигиринці битися не будуть, а от тетерені посіпаки – залюбки, і позиція в них значно краща. Науку ти пройшов, Богдане, добру, і на Січі, і в Криму. В цьому я не раз переконався, тому думку твою радо вислухаю». Довго ламали голову Кошовий і Тисячник, та все ж зійшлися на тому, що брати Чигирин приступом таки не варто. Якби то вийшло, задумливо мовив Богдан, то найкраще було б підкупити тетерених прибічників. Чув я, що до грошей вони дуже ласі, як гадаєш, батьку отамане. Правду кажучи, Богданку, думав і я про це, кивнув Сірко. Однак навряд чи зможемо. Грошей на підкуп не вистачить, скарбниця наша зараз небагата, а на те, що є, треба провіанту докупити, зброї, коней. Аж затнувся розгублено Богдан, стис у руці шаблю, ось вона, слушна мить, сказати чи ні? Сказати чи? А навіщо нам взагалі, до дочигирина? Раптом надумався юнак. Сидять Павлові посіпаки? Ну і хай собі сидять. Ще доберемося до них, коли тетеря сам здасть булаву. Хіба ні? Чи може то він у гості запрошує, бо потиличників давно не отримував? «Такий запросить, чекай!» Насмішковато, хоча й ледь стривожено усміхнувся Сірко, побачивши раптову Богданову стурбованість. Справа в тому, хлопче, що в Чегерані залишилася скарбниця гетьмана нашого Хмельницького, і охороняється вона зараз не дуже пильно. Шкода буде, коли якийсь шляхецькі пройде, світи – Доберуться і розтягнуть усе. Не для того, батько, наш хмель. Пане полковнику, раптом рішуче обірвав його Крайченко. Вибач, що не дослухав, але на те є причина. Як не скажу зараз, то не скажу вже ніколи, а мовчати мені не сила. Коли в цьому поході є Божий знак, то отже так тому і бути» а як помилився я, то що ж відповідатиму за порушену клятву вже перед самим господом? «Та що ти, Богданку?» – аж стурбувався сірко. «Чи ти при своєму розумі? Чи тобі не пороблено? Що ти таке говориш, сину?» «Вислухай мене, пане полковнику», – твердо мовив юнак. «Вислухай, а вже потім вирішуватимеш, – як далі діяти? Але запевняю тебе, це не менш важлива звістка, ніж ота з Криму привезена. Розповідь не зайняла багато часу. Коли Богдан скінчив, запала довга мовчанка, яку врешті-решт першим порушив кушовий отаман. А чи певен ти, хлопче, що той скарб хмелів іще лежить?